Lauarren lan honetan, irati eta inara. Irate eta inara, bukara eman da, sortziko nagusian bertso bat osatu beharko duzue. Irati, hasita. Irati, ona hemen zuretzako bukaera. Jende bikaina, giro aparta, bertsolaritza da itzela. Jende bikaina, Giro aparta bertsolaritza dai itzela. Txalos jantzita, gaur errexala, zentiliteke epeela. Ez ezagunak ezagututa, elkarrizketan gaudela. Improvisatzen, bihotza jartzen da. Tio bibo bat bezela. Jende bikaina, giro aparta. Bertsolaritzada itzela.